Лаконічний тип, мовив Чижевський, спостерігаючи, як спина Зухевича віддаляється у напрямку вестибюлю. Як він тобі? Хоч би там що, а мені страшні данайці навіть зі своїми дарами, непевно відповіла Марго, наповнюючи чергову чарку. Вибач, підняв брови Чижевський, не зважай. Це Вергілій, а. Його погляд все ще блукав поблизу виходу, де висіобюля, де розчинився силует Зухевича. Принаймні він хоч подав тобі надію. Принаймні, погодилася Марго. Вип'ємо. Так кивнув Очежирський і звернув погляд до столу. Так і свято вдалося. Справді, вже все? Вона змружилася. Музика з сусідньої зали почала дратувати, а пан Метр лишив нам пляшку, я ще танцюватиму сьогодні, Славко, так швидко ти мене не спекаєшся. Чижевський усміхнувся, спостерігаючи, як Марго марно намагається зафіксувати погляд на його обличчі, майже відчув, як він розтікається по його щоках. А тож, але спершу доп'ємо горілку, і нас звідси винесуть. Тож будьмо, відкривай. Вона взяла виделку і почала неквапливо їсти смажене м'ясо, розглядаючи залу. Розмите червонясте світло вже легко тиснуло на очі. Раптом їй захотілося, увімкнути величезну люстру ват на 750 і, впавши на диван, розглядати її хвилин з десять, поки не сипне голчастим дощем і не запече у скронях. «До речі, Марго», – нудьгуючи заговорив Чижевський, «пам'ятаєш, він згадував доньку?» «То й що?» Пересичена літературними діликатесами, мадмоазель вирішила скуштувати пікантного самвидаву. Можу це зрозуміти. Може і так, але річ у тім... Я з нею знайомий. Загочно, звичайно, але все-таки. Досить приємна жінка. Вона лікувала мою двоюрідну тітку. То вона лікар? Психіатр. Зухевич, до речі, за фахом теж психіатр. Сімейна, сказати б, традиція. Не знаю вже, коли він встиг закінчити ще й літературний інститут. Як кажуть, за генієм не вженешся. Моя тітка? Даруй, але мене не цікавить твоя божевільна тітка. Свого часу я вже наслухалася байок про неї багато обіцяюче, що мої хворобливі ідеї привертають увагу психіатрів. «Не вважаєш? Може мені слід пройти курс лікування?» «Знову? Ні, більше я нічого не казатиму. Краще вип'ємо». Виявляється, пану Зухевичу чимало років, за 60, мабуть. Але він все ще цінує її думку. Одного разу на якомусь письменницькому збіговиську я чув, як він згадував свою Єву стосовно нових можливостей у медицині. Я, звісно, мало що зрозумів. Єву? Чижевський ствердно промухікав, схиляючись до тарілки. Єву і прізвище польське. Радковська? Чи що? Дивно. Знаєш, вона телефонувала мені сьогодні. Дочка Зухевича? Ну, мабуть, вона заміжня? Ні, з якоїсь причини вона вирішила узяти дівоче прізвище матері. Чому ти усміхаєшся? Цікавий збіг. Дочка, батько, моя повість, щось у цьому є. Стратегічно важливе? Марго непевно повела плечима. Мабуть, і махнула рукою. «Скуштуємо вина, пане меценат!» Було близько півночі, коли вони вирішили нарешті роз'їхатися спати. Удома Марго збиралася набрати на п'яну голову номер Єви,